Hristos a înviat. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Prin rugăciune putem obține de la Dumnezeu toate darurile dorite, toată împlinirea vieții spre mântuire. Însuși mântuitorul spune, încetați să vă rugați și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Și iarăși zice, cereți și se va da vouă. Deci, când suntem în situații grele, să alergăm la rugăciune. Uneori Dumnezeu nu îndeplinește cererile noastre decât cu întârziere, pentru că dorește ca rugăciunea noastră să fie făcută cu multă stăruință și nădejde, dându-ne apoi prilej să cinstim, după cuvință, darurile primite. Pentru ca rugăciunea noastră să fie mai puternică și să se împlinească mai repede, ea trebuie să fie însoțită de post și de fapte bune. Apoi să chemăm și pe sfinți în ajutor și să fie făcută de mai mulți împreună. Fericitul Augustin spune că postul și rugăciunea sunt cele două aripi ale nădejdii. Atunci când ne rugăm, trebuie să cerem alăturarea sfinților în rugăciunea noastră, adică să-i chemăm să se roage alături de noi, pentru noi. De aceea ne rugăm în fața icoanelor sfinților sau lângă moaștele sfinților sau le citim acatistele care le sunt închinate. Dumnezeu ascultă mai curând rugăciunea atunci când este făcută împreună cu mai mulți.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 Tertulian spune, această rugăciune, dăruită din toată inima, hrănită cu credința noastră, îngrijită prin adevăr, întreagă prin nevinovăție, curată prin castitate, înfumusețată cu podoaba faptelor bune, va dobândi pentru noi toate de la Dumnezeu. Dumnezeu nu ascultă și nu împlinește rugăciunele atunci când cerem ceva păgubitor și când suntem nevrednici să fim ascultați. Dumnezeu este asemenea unui medic care îl ferește pe bolnav de tot ceea ce îi este păgubitor. Mama fericitului Augustin, Monica, s-a rugat stăruitor la Dumnezeu să împiedece plecarea fiului ei în Italia. Și nu a fost ascultată, pentru că această călătorie a dat fiului ei prilej de întoarcere la Dumnezeu. Adesea, Dumnezeu nu împlinește rugăciunile, fiindcă nu suntem vrednici să ne fie împlinite. Ne rugăm fără evlavie și fără încredere. Sau, păcătoși fiind, nu voim să ne dezbarăm de relele a pucături. Sau rugăciunea este fără stăruință, ca și cum lucrul cerut nu ar avea preț. Sau, când cerem rău. În bunătatea și dreptatea sa Dumnezeu nu lasă fără răspuns nici rugăciunea bună, nici pe cea rău făcută. Dumnezeu își manifestă iubirea sa de oameni, conducându-i pe oameni totdeauna spre ceea ce este bine, folositor și mântuitor. De pildă, marele stareți Gheorghe de la Neamț s-a rugat lui Dumnezeu să meargă la Sfântul Munte Atos și a plecat, dar ajuns la București a fost trimis la Cernica să ridice din dărâmături vechea mănăstire. Astfel, el a ajuns povățuitor pentru mii de călugări. Deci iată cum lucrarea lui Dumnezeu, iubitoare de oameni, s-a împlinit spre mântuirea starețului și a multor călugări pe care i-a călăuzit duhovnicește. Așa să ne ajute Dumnezeu, Hristos a înviat.